Dunul lui Petru Vodă Cercel. Scenariu radiofonic de Grigore Băjenaru. Pe la începutul lunii septembrie 1583, un mare alai domnesc, venind pe șoseaua largă a Giurgiului, se îndrepta către București. În frunte, pe un armăsar de sânge curat arabesc, dăruit de însuși sultanul Murat, călărea Petru Vodă, noul domn al țării românești. În alai se aflau cei mai deva boi români, care ținuseră să se arate mai curând marea bucurie că pe tronul munteniei va urca un urmaș de lui lui cu Vodă, care mai era numit cel bun pentru marele lui blândețe și dărnicie. Noul domn era înconjurat și de o seamă de săi din Francia și Italia, unde și petrecuse an mulți și zbuciumați. Domnul avea o înfățișare falnică și plină de mult farmec. Oamenii ce ieșiseră în întâmpinare se arătau însă uimiți foarte că Petru Vodă purta la urechea dreaptă un cercel, făurit dintr-un mărgăritar, prins în gheare de aur și mare cât un nou de corumbel. Ce zici? Ce zici, paharnice contea de podoaba domnului nostru? Precât am oblicit eu și până dobre, așa poarte unele mărim din Francia, unde uh -huh. a de îndelung Petru Vodă. Și uh -huh. că, că însuși regele Franciei, Henric al III-lea, se împodobește azi. Iau Păi să nu te mire dacă lumea o să-l poreclească Petru Vodă Cercel Zică-i cum o vrea, numai bun pentru țară să fie, da? Da. Chiar a doua zi după sosirea la palatul Domnesc din București Petru Vodă Cercel îi chemă pe boier la cel din tâi divan al său iar aceștia se grăbiră să vină cu un ceas mai devreme Spre a mai sta de vorbă între dânsii Arnic, Vodă Nici nu s-a odihnit ca lumea de ostenea la drumului Și ne-a și pohtit la divană. Eh? Da. Pe semne, de de dosie care a ne spune lucruri grabnice Cum ți se pare noul nostru, voievodă, în al preasfințită Serafime? Mere, boier miloslave dar fi și la cuget și fapte, tot așa de falnic, precum era înfățișare, aș zice că au sosit vremuri luminate pentru țară. Se spune că Petru a venit domn cu altul sprijin al lui henric regile Franciei, care s-a pus chiezaș pentru el la sultanul Murad. Am aflat că domnul e tare învățat și că grăiește multe limbi. bine. Dar mai cu seamă știe să tălmăcească gândurile cu graiul lui limpede și curgător De parcă ar citi dintr-o carte, nu alta Ei, fii mie, adesea glasul frumos și plin de mlădiere Gânduri neprielnice poate ascunde Dar eu aș fi mulțumit să-i semine măcar pe jumătate tătânii Să pătrași cu vodă cel bun, fie țărâna ușoară ușoară dar până atunci să ne păstrăm cum până Și să fim cu mare băgare de seamă la toate Iată, sosește Maria sa Bine v-am găsit, boieri dumneavoastră. Să trei, măria da. Fiți buni, roguvă, și așezați-vă în jilțuri Așa Iubiților mei boieri și prieteni, vă mărturisesc cinstit că revederea aparatului domnesc în care mi-am petrecut pe timpuri ani fericiți ai copilării a mișcat adânc. Da, Maria, da. Am lăcrimat și la amintirea sfânt răposatului meu părinte pătraș cu vodă pe care le l-ați numit cel bun. Că bun a fost într-adevăr măriata. Și l-am blăstămat pe câinele acela de vornicul Socol, care l-a pohtit la masă pe pătraș cu vodă, ca să-l otrăvească cu gândul de ai lua domnia. Și-am zis în sinea mea că nu-i bun și înțelepțesc lucru să te încrezi în vorbele mieroase ale nimănui niciodată. Cu drept creiești băria ta Iubiți boieri V-am rugat să pohtiți aici Ca să ne cunoaștem Dar și mai vârtos Ca să punem la cale țara Care se găsește azi Asemenea copacului desfrunzit După trecerea furtunii Așa e slăvite Mă frământă gânduri mari Boieri dumneavoastră Și nu am alta a vă rugare Decât să-mi ajutați la înfăptuirea lor. Spune-le, Maria ta. te m ajutat din toată inima. Și cu toată o sârdia. Bine știți, băieți dumneavoastră, Că în copilărie și tinerețe, În anii de domnie ai părintelui meu, Am fost ostatic la Constantinopol, Unde nu mi-am pierdut o clipă vremea, Ce-am învățat să citesc atât în cărți, Cât și în sufletele oamenilor. Prin lauda maritale, da, da. Apoi, cât am mai trăit departe de țară, Beijing, prin Francia și Italia, am avut prilejul iarăși să cunosc multe și să mă aleg cu felurite și folositoare învățături pe care astăzi toate voiesc din tot sufletul și cu toată dragostea a le pune în slujba țării românești. Ajutați-mă, fără precupețire, boieri, să ridic o țară nouă. Spre binele ei și al vostru, al tuturor. Adânc și îndelung am cugetat. Sunt multe de făcut. Dar pentru izbândirea gândurilor noastre de ridicare și propășire, Între cele din tâi, va să croim stabilă puternică de apărare Împotriva gândurilor vrășmășești. Trebuie să alcătuim oaste bine rânduită și bine înzestrată Cu toate armele de luptă pe care le cunosc cum se poate mai bine. Vine cugetat, Maria. Da, da, Maria. E, atunci să le sfătuim toate pendelete. În tocmai mărgelelor pe fir se înșiruiră lunile una după alta și iată că Petru Vodă Cercel intră în al doilea an de domnie, iubit de unii și cârtit de alții, Cărora nu le venea bine când domnul le cerea să dea și ei cât de cât din averea ce o agonisiseră Întru împlinirea în altelor năzuințe Au la să să împărăduiesc eu avutul pentru acest domn de pripas Nu trece o zi fără să nu facă un zaifet până în zori Vorbiți cu păcate amândoi Și domnia ta Bane Dobre Aha. și domnia ta Paharnice, Gonțea Știu că vă ține Hangul și Vornicul Mihai și vă spun pe șleau. Nu e bine! Și de ce ar fi rău, boier Miroslavet? Și pentru ce-i partea? Aflați, boier, că Vodă, ca să-și ia scaunul părintesc al domniei, a împărțit în dreapta și în stânga sute de mii de galbeni și educații. E a? drept! Dar aceștia i-au fost dați de regele Franciei și de venețieni, deci nu a luat un ban de la țară! Dar Haraciul... Copilandru Mihnea Vodă nu a dat Haraci. Dar, Alexandru Vodă, oaie seacă n-a dat haraci? Ce-a fost, a fost. Atunci să-ți mai spun eu câte ceva din cele ce sunt acum. Că a adus în cetate apă bună de băut pe Olane, nimica este. Ca a tăiat drumuri noi și a ridicat palatul domnesc din Târgoviște, tot nimica e. Ei. Și că îi primește la sine pe toți cei care doresc să-i ceară sprijin din zor de dimineață și până la chindie. Nimica este cinstis, boier. Și crezi, domnia ta, logofete miroslave... Că sultanul o să-l ierte pe Vodă Cercel că a părăsit București și că a mutat cetatea de scaun mai către munți, la Târgoviște? Nu-i purta domnia ta de grijă că își poartă el singur. Dar că Vodă Cercel și-a luat doamnă dintre fetele țării noastre după datinele strămoșești, tot nimica e? E acelea că nu ne putem amesteca. Și -am să vă mai spun ceva care poate o să vă dea de gândit mai mult. Pe măria sa, Petru Cercel, îl sprijină sultana Hazechi, care e italiancă de neam. Fiindcă atât cât a stat Vodă la Constantinopol, i-a vorbit și i a cântat în limba țării sale de a mai ogoi taleanul. Pleacur, logofete! Să știți de la mine, eu nu îți țin partea lui Vodă, ci pe-a Lumina e la Petru Cercel până se crapă de ziua, iar el de la masă nu ca să petreacă, ci alcătuind planuri cum să fie toate mai bine pentru țară. De multe ori a trimis să mă cheme după miezul nopții la el ca să ne sfătuim? <fie> Fiindcă nu poate el dormi, nu-i lasă nici pe alții. Hei, <fie> <fie> hei, hey, boierilor! Mulți oameni mari pășesc înaintea vremii în care s-au născut, iar cei din jurul lor nu-i pot înțelege. Petru Vodă Cercel este unul dintre aceștia. Da, da, dar cu zidurile ce le ridică în mijlocul cetății, ce are de gând? Ce vrea să mai facă și cu astea? Și la ce trebuie toți meșterii străini pe care i-a dus cu el? A -a -a. E, ia ca asta nu ți mai spune. Aha, no, Miroslav. Să știi că cei de la Constantinopole urmăresc fiecare mișcare. Au început să vadă în Cercel un hain... Și nu-i departe ziua când o să-l mazilească. Ia aminte, boier dobre, să nu sosească mai repede ziua când o să li se astupe Pentru totdeauna gura acelora atinși de sa boala limbuției. Și iată că într-o zi Petru Vodă cercel, Vestică dorește să vadă cum merge lucrul în lăuntrul zidorilor Despre care vorbiser răboierii vrășmașii lui Aici îl așteptau logofătul Miroslav și spătarul Teodosie Singurii care știau ce se lucrează în uriașa clădire Ați se ascunde taina cea mare a lui Vodă pe care mulți ar dori să o știe Vreau o Și a dat de primej de maria sa Strasnicii meșteri a adus vodă din Veneția Pe când a fost la cetatea de pe apă S-a arătat ferme Ca de neasemuită ei frumuseței Dar a căutat să-și facă șederea cât mai îndelungată pentru a vedea cât mai multe și a învățat de la venețiene Da, da, da Și ca să-și facă prietenii de azi Pe care nu-i pot suferi dușmanii, da. domnule Și că venețienii au făurării cum nu se află altele lume Ia. Iată că sosește Maria. Bună dimineața, prieten Să trăiești, trăiești Mariața Să vine meșterul, Giovanni Te-a văzut slăbit de stăpâne iată -l, iată -l că se înfățișează O magile noastre, alteță serenisima. Bună ziua, Giovanni e? Ce-mi să Am turnat cinci tunuri a Da, să le vedem niște de ceva. Ne, să le vedem. Iată, iată. Sunt adăpostite aici. Da, într-adevă. Bun lucru și măestrit. s a scris pe ele în tocmai ce-am spus? Desigur, serenisime, desigur. Ia să văd. Da. da. Făcut de Io, Petru voievod. Fiul lui Ne Voevod. Nepot Radului voievod. Bine. iar între slove, stema țării românești Așa frumos ha. Și acum, de meu prieten Giovanni spunem ce e cu afetul Gata, gata sunt și afetele cu roțile de lemn Acoperite cu șine de fier calit Totul e gata da. Și bombele? Da, serenisime, da, s-a făcut totul după porunca alteței voastre Foarte bine, prietene e, Am să te resplătesc cum se cuvine. Băieți, dumneavoastră! Da, Maria ta! Am să vă fac aici, lângă aceste unelte ale vitejii, o mărturisire. Când am ridicat făurăria aceasta, știutam că voi cheltui într-adevăr mult aur. Dar mai știam și că în adâncul Pământului nostru vom găsi tot ce ne trebuie. Binecuvântat Pământ, căci El ne-a dat totdeauna și pâine, și fier pentru spade. Dar spadele nu mai sunt astăzi de ajuns. Tunurile pe deasupra oricăror alte unelte de luptă Aduc mai repede izbând asupra vrășmașului. Iar marea mea bucurie și mândria vieții mele Este că aceste tunuri au fost făurite acum Pentru întâia oară în Valahia. Facă soarta ca de glasul lor Mâna dușmanului să tremure și să rămâne departe. Dar vrășmașii cei mai primejdioși A lui Petru Vodă Cercel Se aflau în seraiurile aurite ale porții. Aici, doamna Ecaterina, Prin mari daruri de bani, Se străduia să-l pună din nou În domnia munteniei pe fiul său, Flăcăiandrul Mihnea. Și de aici înainte începe cea mai zbuciumată și tristă parte din viața lui Vodă Cercel. În urma deselor părciuni, un trimis al sultanului Murad s-o țară spre a lua pe Petru Vodă la Constantinopol. Oastea țării românești era puțină și nenarmată încă. Pentru a îndepărta norii primejdiei, Petru Cercel Spuse că gândul lui era să dăruiască tunurile luminăției sale padișahul. Îl încărcă pe sol cu darul și îl încredință că îl va urma și el în curând spre a susține dreptatea în fața sultanului. Nefiind însă prea sigur de izbânda sa la Constantinopol, voievodul se refugie mai întâi în Ardeal. În cele din urmă, când i se păru că lucrurile s-au mai liniștit, Plecă și el la Constantinopol Sultanul Murad Nemulțumit de atâta zarvă și frământare Pentru tronul munteniei Îi chemă pe cei doi voievozi la serai Ca să susțină dreptatea Cel din tâi vorbi marele vizir Sinan Pașa Care nu-l vedea cu ochi bun pe vodăcercel Prăstrălucite stăpâne Îngăduie celor doi principi români Mihnea vodă până mai ieri în scaunul țării românești și Petru Vodă, mai vechi mazil, să-și susțină drepturile la domnia care-i flacului. Iată, luminețea seapadișahul a făcut semn că puteți vorbi. Să grăiască dară cel din tăi Mihnea Vodă de stăpâne, fericit între fericiți, Eu am plătit cu credință și chiar înainte de timpul sorocit Haraciul către înaltă poartă și am căutat din răs puter Să acopă racilele găsite și jaful din visteria țării Și să tămăduiesc rănile și alte rele lăsate de către fostul domn Petru aici de față Care le-a cheltuit sute de mii de galbeni spre a ridica făurărie de tunuri Făcând și alte multe fără de legi. Prea cunoscute ca să le mai înșir Înaintea luminatelor fețe Ale măriilor voastre Ce-ai de răspuns în apărarea domniei tale Principe Petru? Apărare? Eu socot că n-am fost chemat aci spre a mă apărat Dar fiindcă așa stau lucrurile Am să răspund precum se cuvine Iată Aci, sub această învelitoare de mătase albastră, se află unul din tunurile făurite de mine în țara românească. priviți -l! Asemenea, tun n-au favorit până astăzi nici cei mai mari meșteri ai apusului. Într-adevăr, principe, recunosc că nici eu n-am văzut un tun mai bine și mai frumos făurit ca acesta. Întrebarea mea e însă ce avei de gând să faci cu tunurile. Socoteam ce se știe de mult aceasta Voiam să le dăruiesc Prea strălucitului sultan Pentru marea și viteaza sa știre. Un gând nespus de frumos Într-adevăr, principe Dar pe care din păcate Nu l-ai dus la îndeplinire Nu <gântări> mi s-a lăsat timpul trebuincios Înălțimile voastre O, principe, timp ai avut destul Însă nu te-ai grăbit deloc De altfel tot așa ai făcut Și cu haraciul ce se cuvenea în altei porți Iar eu eu și Caterina, doamna, ne legăm cu jurământ să dăm pentru o nouă domnie în țara românească atâția bani Cât pot duce șase, șase sute de cai Numai, numai ca să se sfârșească odată cu, cu acest gând Te-ai gândit adânc la această făgăduială, Principe Mihnea? Dacă nu vei putea aduce la îndeplinire Atunci, atunci În sfârșit vom vedea atunci Dar nu despre aceasta este vorba acum ci de tunurile pe lui Petru. Ai spus, principe, că l-ai făurit pentru armia otomană. Și te cred. Așa și este strălucirea voastră. Te cred. Numai că l-ai făurit nu spre a le folosi oștirea noastră, Ci a le folosi domnia ta și aliații voștri împotriva noastră. Dar înălțimea voastră... Și peste această hainie nu se poate trece, principe Petru, orice s-ar întâmpla. Când cineva se ridică împotriva puterii otomane... Plătește aceasta cu capul! Dar toate acestea ajunseră de grabă la urechile sultanei Haseki, Marea protectoare a lui Petru Cercel, Care i-a mintea de zilele tinereții ei și de Italia. Fără o clipă de întârziere, a trimis în mare taină După mai marele închisori și a spus bine ai venit, Ibrahim. Am aflat că îl găzduiești la tine pe Petru Vodă Cercel. Numai de ieri seara, o prea străluciută, stăpână. Mai este cumva nevoie să-ți reamintesc ce am făcut pentru tine și pentru familia ta, Ibrahim? O, stăpână. Și de ce aș mai putea face încă? Sunt robul luminăției tale. Îți spun atât. Petru Cercel este protejatul meu. Am înțeles înălțimea ta. Aștept vești de la tine, Ibrahim. Vor fi pe placul strălucirii tale, stăpână. Mm. În ziua hotărâtă pentru execuția poruncită de Sinan Pașa, în temnița lui Petru Cercel sosiră Ibrahim, Jalatul și oșteni închisorii. Areți să este cea din urmă dorință, principe Petru? Să se tragă cu tunul meu în clipa când voi trece la cele veșnice mai așa va fi, dar până atunci dezbracă-ți străile de domn și îmbracă-le pe aceste La ce bun mascarada asta în cele de pe urmă clipe? Așa a poruncit prea noastră stăpână Doamne, sunt trea sau visez? N-am fost cu totul părăsit Sunt gata-ndată Vom îmbrăca o păpușă de lemn cu straile domniei i Îi vom lega de picioare un bolovan greu O vom arunca de sus în mare Și astfel îți vei privi liniști dometa însuți, Trecerea în lumea cealaltă Nu e o înșelătorie, prietene? Sultana Hazeki, n-ar îngădui această principe. De acum, drumul spre libertate ți -a deschis. Mi s-a cerut să te rog să părăsești de îndată în mare taină și în mare grabă aceste meleaguri. Voi face așa precum mi s-a cerut. Să mergem. Ei, principe Petru Ți-a plăcut cum ai fost aruncat pe fereastră și te-ai scufundat în mare? De n-aș fi știu ce este Aș fi fost încredințat că vă pușa ai un frate geam al meu Vă spun, rămas bun tuturor De atunci nu s-a mai auzit nimic despre Petru Vodă Cercel. Unii spun că și-ar fi pus la mezat faimosul său Cercel, Care valora milioane, spre a-și domnia. Alții, că fiind ostenit de atâtea primejdioase întâmplări, Și-a pierdut urma. Povestea adevărată a sfârșitului său însă, Nu o știe nimeni, așa cum a fost într-adevăr. Fapt este că acest voie vot cu aleasă învățătură și bogăție de gânduri i-a netezit calea fratelui său Vitreg mai mic, care s-a suit pe tronul țării românești peste 10 ani și a fost cunoscut sub numele de Mihai Vod Viteazul.